syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menyambung kembali perbincangan kita melalui suratul satiha kita telah lihat kataan surah ini berasal dari beberapa bentuk gambaran, pandangan, alim ulama hebatnya bahasa Arab ini kalau kita perhatikan semuanya ada asal usulnya. sama ada dari perbincangan sur yang membawa makna hajiz benteng yang tinggi pagar dan sebagainya atau makna su'urun su iaitu su'ur syarab apa yang dapat kita fahami intipati sebahagian daripada kandungan Al-Quran itu Lalu dipanggil surah Ada dua pandangan Nampaknya pandangan yang kedua lebih digemari oleh kebanyakan para ahli tafsir Iaitulah su'u Su'u maknanya sisa maknanya apa yang dapat kita Pegang dari sesuatu yang disampaikan al-rahyu Allah SWT itu Sebenarnya ini menyebabkanlah sekarang kita sedang menafsirkan yang bertanggungjawab Iaitu Bismillahirrahmanirrahim Hakikatnya kalau kita lihat para ulama memiliki pandangan apakah bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada al-Quran karim ataupun bukan. Sebagai contohnya kalau kita lihat dalam Tasir Al-Khazin yang dipanggil sebagai bab tafwil fi Tanzil menjelaskan bahawa wasmalah ini iaitu bismillahirrahmanirrahim apakah dia termasuk satu ayat daripada surah-surah al-Quran ataupun tidak? Ikhtilaf ulama fi dhalik fa syafii wa jama'at ulama ila alla hayatun Fatiha wa min kulli suratin dhikra li surah Bara'ah wa laqal ulama syafii tamasuk Imam syafii sami berpandangan bahawa bismillahir ini adalah sebahagian daripada al-Quran dan ia merupakan satu ayat daripada surah al-Fatiha cuma tidak ada dalam surah Bara'ah Karena surah Bara'ah ini merupakan surah yang Menceritakan tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala Baratul min Allah Baratul min Allah Menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Memberi amaran, ancaman kepada musuh-musuh Islam Maka tidak sesuai lah Dimudilkan dengan bismillah Kerana rahim itu menuju kepada makna kasih sayang, menuju kepada rahmat Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Pandangan yang dipegang oleh alihum al syafi'i ini Sebenarnya merupakan pandangan ibnu Abbas Ibn Umar Ibn Hurairah Sa'id bin Jubair, Atal bin Abi Rabah Ibn Mubarak, Ahmad Dalam satu riwayatnya Dan juga pandangan dari Nabi Ishaq Dan pandangan ini Kata Al-Bani merupakan pandangan dari Imam Ali Faramallahu Wajah Wal-Zuhri, Wal-Sawri, Wa-Muhammad wa bin kawal Pada Manakala di kalangan Selainnya Seperti Al-Imam Malik, Abu Hanifah Abu Za'i Mengatakan bahawa Basmalah ini bukannya Satu ayat daripada Al-Fatihah Basmalah ini maknanya... Dia diambil berkataan Bismillahirrahmanirrahim... Dia panggil basmalah. Kalau... La hawlau la quatiaillah... Dia panggil hawkala. Begitulah selesai. Kayanya bahasa Arab ini dikaskan. Dijadikan bunyinya begitu. Sebenarnya ini benda Tuan Kasudian... Abu Daud mengatakan... Al Bismillah itu bukannya... Satu ayat daripada Al-Quran Al-Quran tetapi dia merupakan sebahagian dari surat naml. Nanti kita akan bincang surat namal ni, Surat semut yang menceritakan tentang perjuangan tauhid lakukan Nabi Allah Sulaiman, keputusan surat menulis burung Hudhud kepada kepada isana di Saba, Isal Batis yang bawa kepada keimanan ratu tersebut. Innahu bisaiman ya innahu bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan bincang yang lain dan Ibnu Abu Daud ya sebenarnya ditulis kutub al-Basri wa tabarruk dia merupakan satu yang Dia diwujudkan di antara surah-surah al-Quran al-Karim untuk fasn fasn ni makna mengasingkan satu surah dari yang lain dan untuk mendapatkan keberkatan daripada ini Itu semua kalau kita lihat Malik Imam Malik mengatakan la yastaftahu biha di salat al kalau salat al-Fatihah Yang dibaca oleh mazhab Maliki Mazhab Malik ini kalau kita dapat lihat warga di utara Afrika Negara seperti Tunisia, Algeria, Maldivi, banyaknya mazhab, banyaknya mazhab mana tidak dibacakan pada mulakat salat dalam al-fatihah itu. Saya mahu mengatakan, kalau kita lihat hujah, kebanyakan mazhab syafi'i yang mengatakan bahawa Bismillah ini sebahagian daripada Al-Quran Al Kerim, jelas kerana kalau kita perhatikan bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Ikrar. Allah melihat ikra bismillah Bika Ladi Khalak. Saya mengatakan lihat peraya ini Melihat bahawa bila surah tersebut diturunkan tidak ada bismillah, maka dibacakan ikra bismillah Bika Ladi Khalak. Jibril mengajar Nabi saw. Kalau ada bismillah itu sebahagian daripada surah ikra sebagai contohnya surah al alaq. Contohnya, Jibril akan baca untuk Nabi Muhammad saw dari awal lagi bismillahirrahmanirrahim ikra bismillah Bika Ladi Khalak. Tapi dalam wayang sahih. Tidak menyebutkan masalah itu diajak oleh Jibril AS. Jadi ini hujah yang mengatakan bahawa Bismillah bukan sebahagian di surah surat Al-Quran Karim. Ia hanyalah mengumpulkan sebahagian satu ayat di surah al naml Dan begitu juga kalau kita lihat, mengikut penomboran, sistem penomboran yang ada dalam mushaf Osmani yang ada di tangan kita. Mushaf yang ditulis, yang dikumpulkan pada zaman Sinu Aslan RA, yang diselaraskan, diagih-agihkan kepada kepada madain kepada bandar-bandar yang ada dalam kota Islam pada waktu itu awasin yang ada perkara semuanya telah dinomorkan nombor 1 nombor 2 tiga sebagai contohnya surat mum yang kita amalkan bacaannya setiap malam sebelum tidur terdiri 30 ayat tidak meletakkan bismillah sebagai ayat yang pertama demikian juga surah yang paling pendek surah kautsar kita lihat tiga ayat bermula dengan inna a'tainakal kautsar tidak diletak bismillah itu nombor yang pertama begitu juga surah ikhlas Qul huwallahu ahad di empat ayat bermula dengan qul huwallahu ahad Tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim Ayat ayatnya pertama sedangkan hujjah jumhur ulama yang mengatakan bahawa bismillah ini sebahagian daripada al-Quran al-Karim bahagian daripada surah-surah dalam al-Quran al-Karim kerana bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaporkan dalam hadis dari ummu salama dan hadis ini ada dalam Al sahih ini kedua-dua kitab sahih riwayat muslim Nabi mengajar, annan nabi qara al basmala fi awal surah al fatihah. In salah wa 'indaha ayatun minha. Salah ini ummu salam menafurkan bahawa Nabi sallallahu membaca memulakan al fatihah dengan basmala. Dan Nabi telah mengajar kita itulah ayat yang pertama. Syahru ini enggak dan hadith yang telah kita bincangkan semalam hadis sahih Dari sahih bin Abbas bahawasanya Nabi SAW alaihi menjelaskan bahawa aku ni diberi as-sab'u dan ini juga disebut dalam surah al-hijr walaka aatayna kasab'a minal masani walquran al-azim walquran al-azim jadi apa maksud tujuh tujuh yang berulang-ulang kalau tidak ada bismillah itu suara pertama tentulah alhamdulillahirabbil alamin sebagai permulaan al-fatihah nanti ada nama ayat sahaja nak angkap sahaja jadi ini hujah yang dikemukakan oleh Johor Untuk mengatakan bahawa Bismillah ini merupakan Sebahagian dari surah-surah Al-Quran yang krim Dan ia adalah sebahagian dari Al-Fatihah secara pasti ini sini dimuliakan Allah sekalian Dan hujah Yang paling kuat Menyatakan bahawa Al-Fatihah dan juga surah-surah lain Bismillah ini sebahagian daripada Al-Quran Bahawa sebenarnya Mengapa para sahabat telah pun menulis al-Quran Al Karim dan meletakkan bismillah itu pada setiap awal surah. Selepas ini mereka Allah. Bukankah kita semua memahami bahawa para sahabat ni merupakan generasi yang paling tekun, yang paling hebat, yang paling itukan dan mereka ni mustahil meletakkan satu yang bukan daripada Al-Quran dalam mushaf itu sendiri Jadi kalau begitu kayanya para sahabat telah pun meletakkan Bismillah dalam Al Quran, masalah ini sahabat ni menambah nambah benda-benda yang tidak dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat ni boleh berijma untuk meletakkannya di bahagian, di bahagian awati melainkan surah al Baraah. Dan ini yang dapat kita lihat jam ijma sahabah, perspektif meletakkan Bismillahirrahmanirrahim adalah asyikulisulatin siwasil tibaraah. Fakifaya tauham, mtauhim annahum kethabu fihah mii'ah. Wasalah serta ayat lain sahijil Qur'an. Kalaulah bismillah ini bukan dari Al Quran Kerim, adakah para sambat sanggup mengulang bismillah itu di permulaan 113 surah adalah Al Quran Kerim. Baru selesai 113, kena satu surah lagi surah Bara atau surah Taubah itu tidak ada bismillah padanya. Jadi mengenakkan angka itu 114. Pada 113 surah selain dari surah al-aa, para sahabat apakah mereka meletakkan dengan saya tidak sedari atau tidak tahu atau sedari mengadengadengkan mustahil, kerana para sahabat ini telah pun dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tamahan pun dengan riwayat yang sahih dari Imam Abbas bahawa beliau ini mengilu Bismillahirrahmanirrahim ayat al-fatihah. Yang kedua riwayat dari Imam Syafi'i dalam ustainnya di sana dari Imam radhiyallahu anhu. Bahawa seniulah Khutab radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan bislahirrahmanirrahim dalam bacaan fatihah yang diamalkan oleh baginda uli beliau. Jadi, dapatlah kita membuat satu keputusan untuk kita memahami sebenarnya bislahir ini merupakan sebahagian daripada Al-Quran. Tidak perlu dihujah lagi, kerana ia merupakan ijmah sahabah, ijmah kebanyakan para ulama yang berusirin. Bahawa kalaulah dia bukan daripada Al-Quran berapa dan nah, sahabat mengulang ulang-ulang Sebanyak 113 kali Tambah dalam surat nama jadi 114 kali biselah itu disebut-sebut oleh mereka, apakah mereka ni Sekarang dia mengadakan perkara yang tidak Dicebut oleh Nabi Muhammad SAW setelah jelas kepada kita Sekarang timbul pula Hukum al-jahar bil-baswala wal-israr Hukum kita menjaharkan Bacaan biselah ataupun Mengisrarkannya Iaitu suayah Indonesia Imam menjaharkan Kataan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tapi bila kita berada di Bumi Madinah, Makkah Menggara Saudi secara umumnya Kita akan dapati Mereka tidak baca Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah suara yang jelas. Dibaca secara israr Israr maknanya Baca dengan perlahan Saya ingat yang dapati Allah sekalian Kalau kita perhatikan Sebenarnya, ini juga merupakan perbezaan, pandangan yang berasaskan kepada si sahamat lagi. Di antara mereka yang baca sejarah jahar, di antara mereka yang baca sejarah isra'ar. Yang baca sejarah jahar ini kalau kita perhatikan, antaranya di kalangan tabi'in iaitu Sa'id bin Jubair, Abu Qilaba, Zuhri, Ikrimah, Atak, Taus, Mujahid, Ali bin Al-Husin, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'wal, Turabri. Ibn Sirin Ibn Mukadir Nafi' Mawla Ibn Umar Yazid bin Aslam Umar Makhrul Umar bin Abdul Aziz Umar bin Dinar Muslim bin Khalid Dan ini juga pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Al-Shafi'i Dan pandangan dia dipegang oleh Ibn Wahab Yang merupakan sahabat Ataupun Al-Ambu'i kepada Imam Malik Dan ini juga merupakan pandangan Allah bin Al-Mubarak Dan juga Abi Thawr Sebenarnya Kanangan ini baca sahaja kepada Abu Hurairah dan juga ibn Abbas dan juga Abdullah bin Umar serta Abdullah bin Az-Zubayr. Semua mereka ini membaca Bismillah sel Jaharah. Ini lima orang sahaja Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, Abdullah bin Az-Zubayr. Empat orang ini yang disebut dalam kitab-kitab fikah dan disebut juga oleh para ulama ahli tafsir contohnya Makotoh. Dan di kanangan mereka baca sel israr. Dika kalangan sahabat, contohnya Abu Bakar, Omar, Rasulman, Ali, Abdullah bin Nasud, bin Yasir, Ibn Mugafal dan juga lain-lain. Dan di dalam tali'in pula yang baca dari Israel ini, baca dari Al-Hasan, Al-Sya'bi, Ibrahim, Al-Nakai, Al-Tada, Al-Amash, Al-Sawri. Dan juga pandangan ini merupakan pandangan yang syurga dalam Mazhab Malik, Abu Hanifa dan juga Ahmad. Sebenarnya riwayat ini pegang untuk menjaharkan bacaan basmalah ini sebutkan pandangan dari Abu Hurairah riwayat dari Abu Hurairah Ibn Abbas Anas bin Malik Ali bin Abi Talib dan juga Samurah bin Jundub ataupun Samurah bin Jundub dan juga pandangan riwayat dari Ummu Salamah bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaporkan dan Nabi jahara bil wasfara fa in huma saraha bidali kam hum fahimadhalik yakni para sahabat yang diikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami apa yang apa Nabi itu diwacah sebagai jar Baik, segembi mahasiswa, ini sedikit masalah fiqah yang harus kita fahami. Madah yang kita terasih di dunia luar Jika kita yang pergi kita nak suci untuk mengerjakan umrah dan haji. Kita harus faham, perbuatan pandangan ini adalah berdasarkan kepada ujar hadis yang sampai kepada pandangan daripada para sahabat dan lakulah perbezaan pandangan di sudut tarjih dari riwayat. Insya-Allah kita akan lihat perkanya pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.